A'udhu billahi minas shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Dobrodošli, to se kaže merhaba Velkommen, valkam ili ahla vasahla u ovom salu uh, centar Zahvaljujem se, pri svega labdžara šanu o to smo učinili u vodu i salamat rohammed alai salama a onda zahvaljujem se ovo humanitarnoj organizaciji, kako su po jednom uvek dali naslov svoje ovek organizaciji, e, dobila dijela, tajna, uspjeha, nazajaljujem se na pozivu da ovdje ovako uvode u Zavdević, centru Zavdevića, slobodno za sve, i oni pokriveni, nepokriveni, išto kranje, išto ne kranje, da se evo, družimo, ajde, sa baš temom, zanimljivom temom, sa dobrim dijelima dalicinog teret ili olakšanje. Pa da... Oko toga se krećemo, a evo i mene natjeralo da napravimo jedno održenje e, sa svojim sinom i sa ostalim članovima da bi mogli legalnije i još jače raditi na širem planu, činiti dobra dijela u smislu pomaganja siromašniji, bolesniji i potrebni i da bi mogli imali ti human, humanitarni broj, morali smo uregistrovati jedno udruženje e, sa nazivom trajni zavog. Eto, pivno, pivno naziv, trajni zavog. Kad nešto radiš da budu velbakija to salih ad. Trajna, vječna, dobra djela. A danas pričamo o dobrim djednom. Pa, to je bio razlog da imamo ime, jer to sad, kako je već rekao e, predsjednik udruženja, ili predsjednik... E, Radimo jednu kuću u Istočnoj Bosni, dvojici braći odavde, nisu daleko od Maglaja, Kopijica, otišli su tamo u Zeleni Jadar, 10 km od Srebrenice, radi u Šumi, osmerodjeci, kuće su od Dasaka, na kojim je općina dala nešto zemljišta i sad treba da uradi građavinsku. I eto, meni je došla ideja, vi tamo jednog tamo svog koji ima sa mnom zaradnju. Ko ti je najteži slučaj u Istočnoj Bosni, kar je ovaj? Evo, smo vidjeli, Valja zimu sad preživiti ta daska nakon jedna zadnog kvori Nema to izolacije, nema WC, nema banje, osmero djece. A ljudi radi u šumi, znači ne traže pomoć, ne traže sadako, nego ja sam si skazao, želj ljudje ima najpotrebnija poruca da odem pa da vidim. I eto jedan, evo sam da kažem kako to, šta me Allah pošeli, da nema da je dano vežem spontano, uh, ono spontan, bude spontano. Uh, Slikao sam tu porodicu koji su na Facebooku, znaju nije, većina vas ovdje možda na Facebooku da me prati, uh, Pa sam, a kare kako čovjek sebe kažnava i ja mogu sebe kažnavat kako pogriši. Mi smo svi brzi, priletimo, osudimo, a na kraju vidimo da nismo bilo pravo. Ja sam uštri kod osnovar djece i žene im i, i sas kim sam došao i kažem evo hajde kuću pravimo. A jedan me, dobri krajišnik, malo pokritkuje, hajde Havce, da ti prvi pa ćemo mi za to. On obično kažu da je vidimo ko hođa. Nemo Ne znaši, ja, ako smo mi radili pasavu u mene, kod, kod mene u džami, u mojoj džami, 7 milijada, ja dao Osebe, pa će oni meni vraćat, rekao, to je ljudi, hajde, rekao, ja 7 milijada maraka dade. Je da dala nagrade, mi se ti krviće, da je rano mi Ono što kažu neki kad bi hođa i ja bi laži, onaj ko ne da, neće dati kad bi sve hođe dale. Jeste razumeli? On ne da, on se sam vadi. On vidit će, dok vidim sa ženom, on unaprijed ne da. I kajde, dok vidim koliko će on dati, pa će ja onda. Onaj ko hoće dati, odmah da dati, neće pitati koliko je drugi dao. Ko želi sebi lije, ko će odmah dajte da se ja riječim. Neće pita pitati jer ja sam komšija liječio. Jesi ste razumeli? Bilo mi drago da shvatite da svako dobro pa i činimo, Ali taj krajišnik iz velike kvadoše, car Carjeva, malo me izrezilio, ma, ojto, što nisam ja. ja kada sam objavio videoklip, Ja sam 300 maraka dao, ono. evo rekao da malo se pomognite. Kad je on vidio da je hođa 300 manaka dao, kaže slušaj Hafe za nazbome, sad se ja kazniti. Sad ću ja sam kuću napraviti, a da je ti drugu. I ja sam da moram održenje napraviti da napraviti drugu kuću. A ovo je četvrta kuća koju ja s ljudima radim, nije prva. Ja već imam iskustva, ja već radim kao u humanitarnu održenju, sam nisam bio registrovan. Znači, pored svog posla, poradovi predavanja, molio sam Boga, molio sam Boga kad sam bio željan, Pa štete i paradajza i oni osnovni stvari kad sam u šestom radu tek cipel obuku molio sam Boga da me Allah dade da imam da pomažem i Allah mi ispuni tu želju ispuni tu želju sad ne smijem da lažem iz sebe i da ne lažem Bogu Allah mi je dao da mogu da i zaradim, mogu da, da mi ljudi vjeruju ljudi mi vjeruju ja ja karim da nisam hođa ne bi hrao i ne bi lago ja sam tijekom adresu došao i dao mi jedan kolega da vam sam karim kakav sam prirodno Dao mi 50.000 onih para kao 50 maraka, kada čuvam ja ne znam čuvati. Dao mu ja čuvam pare kao on Ja ošao u Labđiricu da jedem imao ja svoji 5.000 onih kao 5 maraka, 78 dana. Ja ne zaboravio na one pare. Ja sam one pare dao, on meni vraća kusur od 50 rakoći. Šta ne nisam ona toliko para dao sam dao 5.000 kao 5 maraka. Aha ovako nešto, je. konta, vidio je da je 50. A on konta, ba, ja ja ja kaže, je on meni vrat ko dvije marke. Ja izlazim na palik prema medresi. Uh, kad ja, meni dođe u glavu, pa ja sam ni 50 dao, pravo ja se nazad vratim, kažem na njemu, bilo je 50, nisu moje pare tuđe i sam dao, mislio sam da su moje, pa nisam zaboravio da sam čuvu ču, ču tuđe i 50.000. I on opet bio i on, ja to pošten, nije mi sve vratilo, preko četiri se vraćalo, sad možda sam po velkom porciju da sam po eura, aj kada dosta ti <laughs> Ali sam htio reći da ne, ne bi tuđe uzao svakar miliju našli, nije moje niče da gledam, ne interesi me tuđe. Znači da nisam hoća ne bi krao i ne bi lago. Ne znam lagati. I ne znam krasti. I zato mi ljudi vjeruju. Vjeruju kad govorim da, da govorim i kritike mi sebe. Jer onaj ko sebi ne mere istine kazati, neće nitog ovom znati. Ko prema sebi nije iskren, neće prema drugom biti. Moramo pronaši tu u sebi vaku, da prvo je Allah kada je kuno kava a mine bil krst. Govorite istinu, budite pravidni. Veľa, veľa, anu fusiku, makar i protiv sebe. Kad si protiv sebe istinu, onda ćeš lako s komšom reći probleme. Ali ljudi lažu u sebe, polažu i čitav dnjavu. Nemoj sebe lagat kad se sam sa sasvamo i vidi što to radiš, šta, što pog čega činiš dobra djela. Što to od tebe briga koliko drugi dao? Kad ti ovako dadeš dosta, pa sutra pogledaš u na spisak, ti dao, nekako, sto maraka ili hiljod kad pogledaš, niko nije dao više od 200. Onda ti rekne žena, pa šugo šta si ti nabili, ti nabiliš ako dala, ti sam dadeš hiljod maraka. Ima oni koji su jači od tebe. Ali ko radi dobro, kaže i mena. Ajme da cadan peli on sebi radi. Ili radi od, tu drugom čajku, ili u svojoj njih, ili u tuđoj njih, sve sebi radiš. Al' mi ne razumijemo da sebi radimo. Kad ja tebi rekao, ovo gdje smarak, idi za sadiv vočku, šta te brigadičiš i za sadiv? Ti si već na platiju. Pa Allah platiti ili sadiv u svojoj bašinu tuđoj. Jedan je toliko dobra djela činio da je, kako bi dolazio na nasilje nekom uličju, donosio sadlicu. Ne keks, ni souk, ni kavu, ni šeća, nego sadlicu. Preko tri, četiri hiljade sadlica on za sadivu. Bilo je ljudi koji su kraj pute, ono sadli. Ostali su upamćeni potome. I živiš neliko koliko za te ostane dobri djela, ne koliko godina živiš. Mnogi su mrtvi, još nije ni umru. Nikom je ne koristi, ni sebi, ni drugima. mali. Pa su i ove organizacije, evo i ovi, na naša praćnost, mene zavljali, odavljali zadoćaj i mnogo ima takvi. A oni koji su formili humanitarnu organizaciju, da bi sebe pronašli, da bi samo oni imali, neće daleko. Ne da im Allah. Neće je hajra pomoći Onda će samo sagrati koncerta i gledat će i svoju bajnu ko bojaki ba pomoće nekom i drugom, a ko zna ko će i sebe uzeti. Ali Allah znaš nije ti, zato je rečeno u jednoj predaji, nije to muhmin je hajrum i nameliji. Nije ti vjernika jače nego ono što uradi. Kad ti nešto odlučiš, to ti je jače nego ono samo djelo. Jer to Allah od nas traži, Allah ne treba naša djela. Zato smo danas na svoboj temu, dobar djela kao teret ili lahkočak. Zato što su nekom dobra djela, baš dobra djela, teret, on stelje pod dobim on stvarno radi dobre da urede crkvu. Ti vidiš, kad god on dođe, on sad priča koliko je valio, koliko je radio, koliko je se zdrobio, kare, za koga sam se ja bolio, za koga sam radio, tu vidiš da ne znaš dok pričaš. Da si na startu zanijetio kako treba, ne bi nikad se žalio. Da si radi Allaha to starto, kako treba. Meni kad kaže, jedan doktor kad me je pregledao, sad je obolio, Ali veliki doktor, vjerni, muzenici, pravimo više u islam nego mi, hođe sve. I on kaže, hafize, kad ja nešto uradim radi Allaha, ovo je sad kad govorimo nijeti, kad sa nijetiš radi Allaha nešto, i ja pregledu ga, i nek me toga pljune i ja mu neću ništa kazati. Jer ja znam što sam to uradio. Jesi razumili, kad ti znaš, Bog čega, Allah će mi platiti, ne interesi me tvoji, ni pljuva, ni hvala. Ja znam ko će mi platiti, ne treba mi ni hvala, a to i pljuni me. Ko onaj kada za džamu, ovo ovaj, ovaj, je ovaj, kao pljuni. Ko, štaš meri, traži. Ko on gmaramci je, hvala ti za ovo što sam me pljunu. Daj radi Allaha sa šta dati. To ono je upu. Ima boje što stajati, jer ga je Allah oborio. I reko je, dođi sad kod mene, bio je veliki biznesan. Dođi, daži milijun, milijun dolara. A kada je oborio sa svojom, činom, duše, reka, je činuo mi ljepote i duše, kada je obrišio, rekao, hvala ti za ovo pljuvanje. To se meri dao Onda imamo proradala ljepota koju svi mi u sebi imamo, ali je treba pronaći. Tu ljepotu s kojom se rađamo. Da budemo dobri, da budemo fini. Samo treba to otviti u nama. Da osjetimo slast, zadovoljstvo što činimo dobra djela, a ne teret. Jer vjernik, kad uradi dobra djela, Kad vjernik uradi dobro djela, on osjeti svijetost unutra. Osjeti zadovoljstvo, Dragom u što ja učinom. Evo no jo, ja sam godala što ja uradio. E'udubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim.